Rákosi Viktor, Sáskajárás no, a, a jó Isten annak idején, mikor a teremtésemmel, babrát, egy kis írói tehetséget adott volna, nagyon csinos históriát tudnék most kikanyarítani az unokabátyámmal való háborúskodásomból. A jó Isten azonban nem lehet belép írói talentumot. Amit nem panaszkép mondok, hisz annyi íróbó hiányzik az írói talentum, ahogy jussó hozzá épp egy szám tiszt. No, ismétlem, nem kép hozom fő, csak sajnálom, hogy önöknek meg kell elégedni azzal a történettel, amelyet én a paraszt eszembe összegyurok és kisítök. No, csak azt ne mondja rá a közönség, Legye meg az Úr maga! A maga veszélytő kezdem tehát azon, hogy bemutatom a történet szereplőit. A főhős az én kedves unokabátyám, Kovács János. Egy szemves külsejű, de ellenszenves belsejű uri ember. Amit külsőleg mutatott arra belső tulajdonságaival, mint rácáf volt. Magas homloka, nyílt tekintete, őszinteséget hirdetett, pedig alattomos és hazug volt. Nagy testi erővel volt megáldva, bő bátorságra lehetett volna következtetni, pedig félénk, sőt, gyáva természeti volt. A legjobban utáltam azonban a fösvény természetét. amíg még a betemő falatot is sajnálta, Ha nem csak a feleségétől és a gyermekeitől, hanem önmagától is. Na, a falánk ebbennek sem vagyok túlságosan barátja. Azt sem tudom helyeselni, ha valaki, mint mondani szokták, mindenét megeszi. No, de az meg már igazán természetellenes és főháborító, hogy valaki könnyezve tekintsen végig azokon a jó falatokon, amelyeket ebédre el fog nyelni. És hát ilyen ember volt az én János unoka Eleinte patikusi pályára készült, mert az a reménykecsek tette, hogy itt legkönnyebben elvégezheti az előtadulmányokat az ő korszaka kotó találmányához, ami tudnélik abból állott, hogy a kosztolást beótása pótolja. Ha még fiatal korában, égen sokat beszéd nekem erről a dologról, mely bizonyára az egész emberiséget átalakítadá. Ha még azon nem volt tisztában, hogy egyszer minden korra beótja az embereket éjség ellen, vagy még de hónap elsőjét? Ad az utóbbi minden esetre jövedelmezőbbnek látszott. Az a még kevésbé volt tisztába, hogy mi légyen az a világ fölforgató anyag. De a következményeiről teleszálljal szokott beszélni. Mármint a vendéglők és kocsmák megszűdéséről, és általában az élelmezés terén belő világkrakról. Végre, oly élénk színekkel ecsetelte ki a következményeket, hogy maga is megijedt tőlük. Egy napon főhagyott a tervezgetésre, de azért nem ismerte el azt, amit én mondtam neki, hogy ez az egész dolog abszurdum, beteges agyrém. Csak azt ismerte el, hogy ő gyönge emberien világ főforgatás előidézésére, de aztán legküzdésére, de főképp a főtalálására. A következő pálya, melyre lépett, még érdekesebb volt az elsőné. Kovácsi János tudni élik, temetési vállalkozó lett. A meg kell vallani, hogy ehhez a pályához, amennyiben pályának nevezhető, ha valaki a mások főt alárakásába a magának házat építeni, a sok tehetsége volt. Gusztusosabb temetkezési kirakatot még egyáltalán nem láttam, mint az övé. Ha valahányszor arra mentem, mindig élénk sajnálkozás fogott-e azon, hogy én még élek. Cukrász a csemekéjét nem tudja előkelőbb ízléssel csoportosítani, mint... Ő az érzkopor súlyt, s milyen gyönyörűen hatott köztük az ismert fölírás, legszebb karácsonyi és újévi ajándékok. A hát én természetesen ebben is az ellenlába a voltam, mert mintha direkt agitáltam volna az ellen, hogy az emberek meghalni szíveskedjenek, hanem -e tagja voltam az összes humanitárius intézményeknek és mozgalmatnak, melyek az emberi élet meghosszabbítását tűzték ki célú. No, így tevékhely részt vettem az antialkoholista mozgalmakban. Hírlapokban egyre sürgettem az rendelést a szegény betegeknek. Hagyarányú pumpolást indítottam egy kórházra, melynek segítségével a magáhivatalnokok próbálnak meg minél későbben lehelni a lelküket. Tevékeny részt vettem az összes József és nem József szanatóriumok alapításában. Na és részt vettem szábost népgyűlésben, melyek az egészséget pusztító élelmiszerhamisítók ellen irányultak. Hát szóval, ha csak tőlem függött volna, minden ember nyolcban esztendeigét volna, a munka nélküli temetési vállalkozók pedig főbe lövődözhették volna magukat. És már kovács János üzlete jól ment, azt, hogy még jobban nem ment, egyedesen az én egészségügyi mozgolódásaimnak tulajdonította, Csa a hozzámasanló akik mindenbe beleütik az órukat, amiből abszolút semmi személyes hasznuk nincse. Még ezután meghasonlást köztünk, mely Blasaskján az ő részéről valóságos gyűlöletté fejlődött. Hát sokkal rokon szemvesebb agyagból volt gyúrva az feleség bátya, a felesége, Berta Sógorasszó, aki legalább szeretett jó ízűeket endi, a nevetni, és egy asszonytó, akinek csillogó kék szeme, s nagy fehér fogai vannak, többet nem is vár az ember. Mert a sógoraszonnak éppen az volt, ami a legtöbb emberből hiányzik, a magához való esze. Ő a világ dolgaiban meglehetőse ostoba volt, érodalomhoz és művészethez nem értett. A könyveskálmá olajnyomatait nem tudta megkülönböztetni az eredeti Rubens képektől, Pekár Gyulát pedig spanyol írónak tartotta, annak ellenére, hogy én becsületes szavamat adtam neki, hogy egy rég elhúnyt rokokó korabeli francia generális volt. Na de az ura dirigálására, melyik pedig gyöngéi által való dirigálására bámulatos esze volt. Így például tapasztalván, hogy az urának rosszul esik a felesége jó étvágya, mindig azt tette, hogy hamarabb megébétett, s az ura jelenlétében alig kóstolta csak meg az ételt. Az ura gyönyörködve nézte, s mindig örömmel hangoztatta, no, hát ez annyit ezik minden madár. Hát ha azt is látta volna, amit ebéd előtt megevett, bizonyára módosított volna, az annyit teszik, mint egy trócvadá. Kovácsi János annyi is szívesebben gyönyörködött a felesége kevés evésébe, mert emellett az asszó meglehetősen gömböjűségre tett szert. A bizonyos távolságról olyan benyomást tett az emberre, mintha számos léggömbő lett volna összeállítva.- Ez ez aztán asszó! Hangoztatta A Ad nem is eszik, mégis hízik! Ez meg tudja becsülni azt a keveset, amit a sors neki juttatott nem panaszolja, fő, hanem a javára fordítja a szóval, Bert a a fösvénységénél fogva remekül tudta kezelni az urát, és pompásan kijött vele. Más asszony talán a javulás útjára próbálta hóna törelni, csak az ura egyszerűen kidobta hóna őt. Na, a harmadik hőse a történetnek én vagyok. Ferhádi Miklós, miniszteri számtiszt. Magamról nem sok mondani valóm van. Nem vagyok túlságosan szegény, és nem vagyok túlságosan becsületes. Elég kellemes és elég kellemetlen tudok lenni. Vadászkutyának minden esetre jobb volnék, mint embernek, mert a természet megtette velem azt a tréfát, hogy kitűnő szaglással és kitűnő hallással áldott meg. Mit élek, mint ember és hivatal a főnök ezekkel a tulajdonságokkal? Hát azt, hogy a negyedik szobából is meghallom, hogy... Alantos közegeim maguk szabádnak mondogatnak. No, aki azt hiszi, hogy ebben valami túlságos örömet az embernek, annak szívesen átengedem az e fél örömöket. A sírkövemre nyugodtan ráírhatják életrajzú. Született, adót fizetett, azt meghalt. Megyebet Nem. A történet epizód alakjai, majd akkor fogom ismertetni, ha szükségem lesz rájuk. Nem tudom, hogy helyesen cselek szemed, de hát mondtam, hogy laikus vagyok, és az én időmben még nem bőci Zsoltból, hanem a bár elócskút, tanultuk az irodalmat. No, most jön a történet maga. Megtörtént az én fösvény unokabátyám az a szerencse, hogy megütötte a fő gyeremeint. Hát a becsületes embereket a guta szokta megütni, de az ilyen kiszáradt fráterek pedig, akik nem érdemlik meg, hogy a naprájuk rájuk süsse, könnyökig a szerencsébe. De legalább a természete változott volna meg. Hát de nem... Az hát ez épp olyan fösvény maradt, mint volt. Abból a kétszázezer forintból, amit nyert, örömébe husz krajcáré függét vett a feleségének. azt annak a felét is ő meg. Annyiba változott, hogy most már a temetkezési vállalatot nem tartotta elég előkelőnek magához, s azért vett. Bucsúzni azonban eljött hozzám, hát csak azért, hogy jó kihenceghesse itt magát. Nagyon adta az elők Olyan színű kesztyűt viselt, mint a barázs Smokingba volt, bújvas, hozzá rózsa, színsejem, nyakkendőt tett fő. vízléstelen volt, mint mindig. És ez az, ami engem pukkasztott mert a sógorasszonyon ő szinte kétségbeesés látszott afelet, hogy itt kell hagyni a Budapestet. Egy ilyen elsavanyodott vadkörtével visszavonulni egy rongyos kis faluba. Nem is lehetett valami kellemes kilátás. Én azonban a természet szépségeivel kecsegtettem, a tavaszi hajnallal, az ősi alkonyal a téli éjszakával. Bíztattam, hogy nagyon szép lehet, mikor a jegenyék sudorát pirosra festi a búcsúzó nap utolsó sugarai. Azt is élénk színekkel festettem ki, hogy milyen nagyszerű lehet az, mikor az ember egész nap nem hal egyebet, mint kutyaugatást. Na és ha megpukkal, akkor se hal más, mint kutyaugatást ami alatt János unogabátyján feleségemnek hazudott össze félét a jövendő falusi életükről, én a Sógorasszontó végképp elbúzsusztom, ami úgy értendő, hogy távozás eléjű fölállván, kömbölyű hábrázatára két nagy coppadós csókot helyezte be. Berta arc arca olyan piros lett, mint a pünkösdi rózsa. Ez a vérömlés kettőt jelenthetett. Hát, vagy azt, hogy, ach, bejóul esett. Hát, pedig azt, hogy, no, ez ma mégis nagy szemtelősség. János Udoka bátyám úgy látszik, az első magyarázatot olvasta ki a Berta szeméből, mert dühösen fölugrott, abba hagyta a feleségemmel való beszélgetést, megragadta a a kezét, Széhány néhány szervusz, meg száraz szervusz-szervusz után eltávozott. Hátra van még, hogy megmagyarázom, miért csókoltam én meg kétszer a Bertát. Hát a magyarázat nagyon egyszerű. Két csók minden esetre jobb, mint egy csók. Ha egyen nem reszkírozok semmit, akkor kettővel sem reszkírozok semmit. A pedig pár baj vagy tetlegesség következik utána, na, akkor is jobb üzletkei csókészen venni, mint egyé. No, ettől kezdve hosszú ideig nem láttam őket, sőt, nem is hallottam róluk semmit. Egyszer aztán, Levéljött Bert a sógorasszontó, aki azt írta, hogy ha nem veszi tekintetbe a filoksérát, a peradoszporát, a búzaüzköt, a lóherebetegséget, az arankát, a szár az időjárást, akkor a tavaszi fogyást, a mezei egereket, meg a hernyókat. No, akkor a gazdálkodás ki tűnő sikerre folyik. <gül> Igazá, jó, az szó ez a Bert ha ő a jó Istennek ennyi csapását el tudja nézni, A sajnálom, hogy annak idején nem négyszer csókoltam meg. Ez időben történt, hogy kísérletet óhajtottam tenni. Vajon egy normálisan kifejlődött hővárosi emberű hány bőrt lehet lenyúzni? No és ecélból a Balaton mellé mentem lenyaralni. A kísérlet eredményéről annak idején beszámoltam az élelmiszer uzsorások szakszervezetében, és az eredményt most fölöslegesnek tartom itt közölni. Ellenben már elbeszélésemhez tartozik annak fölemlítése, hogy Kovácsi a testvérem véletlenül a szomszédba lakott és újra meglátogatott. Ha nagyon csodálkoztam, hogy a beltára alkalmazott rokoni csókok ellenére Ismét megjelent a házamnál, de csodálkozásom megszűn, mikor az ő arcára, majd a Berta arcára tekintettem. Az ő arca ugyanis ragyogott a kár örömtő, mikor berta a kezéné fogva elém vezette. Berta arca ellenben szomorú volt, s mint a Marjába megolvastam, hét darab óriási ragya égtelenkedett rajta. A szegény asszont az ura takarékosságból nem oltatta be újra, megkapta a himlőt, aztán akkora lyukak maradtak utána, hogy esős időben a víz úgy állhatott bennük, hogy egész tócsákat alkotott. Ez a gazember direkt azért hozta el, hogy provokáljon. Gondolván, na, no, most csókód meg, ha mered. A rövid ideig habozva tekintettem Beert a sógorasz arcára, de pár másodperc alatt is beláttam, hogy hát bárhol csókolom, meg csak ragyát pedig arcot. De már a következő percben megfogtam a Beert a fejét, és jó, ízűen fül csókoltam. A Berta elvörösödött, a zónokat meg elfehéredött. Eh. Bántam is én. A a füle mögött egy kis fűrt, melyik pedig hajfürt és nem szőlőfűrt lógott, mely édesen megcsiklandozta az óromat, és ez nekem rendkívül jó esett. Hát nem tagadom, hogyha az én feleségemet valaki így fűtövön csókóta volna, azt az embert én azonnal nevessel kínáltam volna meg. Na de... Nem húslevesse, se nem bablevesse, hanem nyaklevesse. A tisztelt a bátyám szerencsémre sokkal gyávább volt, és így a kínos jelenet elmaradt. Csupán a bosszú lángját látta fővillanni a személybe. Ma minála annyit jelenthetett, hogy kétszer annyit fog enni itt léte alatt, mint amennyit különben enni szándékozott. <gül> Szegény azt hitte, hogy én is olyan ember vagyok, aki sajnálja a vendégeid megtraktálni, holott tudhatta volna, hogy nincs Magyarországon kívülem még ötven családapa, aki annyi ember elrontotta volna a gyomrát, mint én nálam az én szerény úri házomnál. Mikor ebéd előtt a kertbe sétáltunk, mert a sógoraszom megsúgta, hogy Kovács János bátyám, Óriási előkészületeket tett a mai napra. Egy hét óta jobbára étvágygerjesztő cukorkával táplálkozik. Reggelire ezer jó készült keserű teát iszik. Azt két hét óta nagy gyalog sétákat tesz, s az élelmiszerekből meg csak annyit fogyaszt, amennyi életének föntartásához főtétlenül szükséges. <gül> Szép kilátásuk. Egy körülmény már az ebédné nagy vigasztalásomra szolgált. Hát a marhahús oly kemény volt, mint az a marhahús, amelyet franklin északi sarkutazó 1848-ban a légalál ejtett, és Péri, ugyancsak sarkutazó, 1896-ban megtalált. Hát, ha önök az hiszik, hogy ez a marha hús, amelyet késse, nem, csupá dinamitta lehet darabokra szaggatni, az én János bátyámat zavarba hozta, akkor nagyon csalódnak. Mint vendégszerető házigazda, azt reméltem, hogy legalábbis kifizamítja az árkapcsát, mi alatt a marha húst vagy csattogással megrohanta. De hogy is! Hát az összeborzóta! megőrőte, széjtharapta, elrágta, parázózta! Ma le is nyelte! Mikor én még csak azon kezdtem tanakodni, hogy vajon ez a Balaton vidéki marhahús? Ha csak ugye hóse! Vagy pedig valami szikladarab kővágó ős vidéki rő? Ha hát csak később értesültem, hogy János bátyám, Mielőtt Budapestről elutazott, az összes fog gyökereit kihúzotta, és az állatkertben az időbe, hogy tigrincs fogait ragadta be magának. De a ja, hát így aztán könnyű megbirkózni az öreg és kiszáradt marha bőrökkel. Régi jó magyar szokás szerint ebédünk négy óráig tartott, és fél öt kóma megkezdődött az azson. Az ugyanára tövött csatarenbe vonultak fel a szomszédasszonyok, akiket a feleségem jeges kávéval traktált meg. János bátyám, egy másfél literes bögrébű bűette a jeges kávét, és semmi baja nem történt. A sütebény és a gyümölcs azonban mégis megállthatod neki, mert már hat óra orvosé kellett küldeni. A doktord megbaszírozta, aminek az lett az eredménye, hogy unoka bátyám már hét óra kó a vacsora iránt érdeklődött. Hát ennek a részleteiben most nem bocsátkozom, csak annyit említett, hogy rántott csirke volt uborka salátával. 1835-ben Salomban a híres katalanumi csatamezőn ásatásokat rendeztek, Sej domb alatt a csontoknak írtóztató tömegét találták. No, ezt a látványt csak most tudtam elképzelni, mikor a János bátyám előtt tornyosuló csirkecsont garmadát megpillantottam. <hát>, hát, ez volt az ő bosszúja a féltőcsóké. Este fél tízkor a fogcsattogás megszűnt mert a sógorasszó a férje a kapcsát végre megállította. A János ekkor mégis elszégyelte magát, sokon holkon fájdalmas anyja szörögve így szólt. A no, testvér, remélem már visszaadod a látogatást. <gül> e szavak oly nehezen mászta ki a szájából, mintha valami rossz kötélhákcsón kellett volna nekik írtósztató mélyséből főkabaszkodni. De becsületére vált, hogy mégis kigyökte. Tó, hát csak te mérj még. Hátra van még a káposzta leves Debreceni kóbászal. János állkapja kettőt, lódú te hírre, aztán Megszólott. Gyönyörű ha az világ van, fogatok és megyek. Éjfélre otthon akarok lenni, de van egy eszmém. Tegyétek a káposztalevesti fazékba, majd magunkkal visszük. Az ám, ha készen volna, szólt a feleségem. János habozott, és magába mélyett, mintha agyomrával tanácskoznék, maradjon, ne maradjon. A végre mégis távozásra szánta el magát. Ezóta azonban már óvatos voltam, és mert a sógorasszonnak a kezét, fejesebben a kesztyűjét csókoltam meg. Amikor kirobogtak az udvarból, úgy tekintettem utánuk, mint a gazda, mikor az egyik áska sáska hat fölemelkedik, és tova repül a birtokáró. Aztán fölemelkedem a kezemet, és megfenyegettem a távozókat, ami azt jelentette. Visszaadom én a látogatást, és az lesz az igazi járás.